Hallo, my naam is Cathy Lou. En hierdie is my verhaal. Liefie, laik my baie die groot in hierdie jeans. O, oh, enige man se nagmerrie vraag. Dit klink dit bekend. Die antwoord is gewoonlik voor die hand liggend. As jy so dink, is dit heel waarskynlik die waarheid. Wel, dit was ook my waarheid vir feitelik my hele volwasse lewe. Ek was ongelukkig in my eie vel. Ek was altyd die ma wat op die wal gesit het terwyl almal hulle self geniet in die swembad of tydens ons see vakanties. Ek het altyd gemaakt op my gewicht nie plaan nie, maar dit was alles behalwe die waarheid. Ek kon nooit gewone klere koop nie. Ek was altyd by die groot nummers begin soek vir iets wat so pas en natuurlijk alles behalwe my stijl was. Ek het omtrent elke dieet probeer maar ek was altyd honger, mislik, en by die daarde dag wou ek allemaal om myse gezicht te afruk. So gauw ek die gewicht afgeskid het met een kilojouw bepaarde dieet, het ek maar net alles weer opgetel, plus nog extra kilogramme. Ek was by moedeloos verbaai. Dit was soos die groot monster wat wacht om my te verorber. Excuse the pun, Ek is voorgestel in Altradie II, ketogenic gewichtsverliesprogram van Nieuw-Zeeland, wat saamgestel is door twee professoren van Harvard Universiteit. Met groot skeptische smuit ek geluister, en uiteindelik het ek hoop gehad dat iets sou werk. Binnen 48 uur het my lichaam oorgeskakel van koolhydrate as eerste bron van energie, na ketose wat proteïne gebruik vir energie. Dit dis, dis biologies onmoendlik om nie daar die gestoorde vet te verbrand as jy in ketose is nie. Altraday twee is veilig, makklik en vinnig. Die beste van alles, geen losvelle wat chirurgies verweider hoef te word nie. Ek het begin met die levensveranderende ketogenic dieet en was verbaas oor my onmiddelike energievlakke wat verhoog het. My sintuie was skerper Ek het geen krywings of hangepengs gehad nie. By nie twee weke was ek sigtbaar kleiner, so by so dat familie en vriende gevraag het, wat doen ek? Binnen ses maanden moes ek nieuwe kleren koop. Dit was wonderlik om in een gewone winkel kleren van 'n hanger te kon afhaal, aantrek en dit pas. Ek het afgekom van een nummer 24 na een nummer 10. En dit in minder as 8 maanden Ek het gevoeld soos een miljoen dollars. Vrienden en familie het by my voorbij gestap en my glad nie herkennie. My selfbeeld het geskyrocket. Ek het vir die eerste keer in baie jare weer seksie gevoel. Ek behoud thans my gewig constant, Wat ek weet precies wat er kost om te eet, wat gestoorde vet verbrand en wat er koste gestoor word. Dit het een leefstijl geword en ek is vry vry van die vet wat my leven gesteel het en my wou versmoor en verhoed om volheid te kon leef. Ek is vandag my trots en ambassadeer vir die Altraday 2 program. Ek help al vir die afgelopen 9 jaar mense om suksesvol gewicht te verloor, op die rechte plekje natuurlijk. Ek weet, dis die enigste program wat biologies waardlik gestode vette kan verbrand. Deestal vraag ek, Levy, hoe lyk my boud in hierdie sexy, stywe jeans vir jou? En ek is mal oor die bewondering in sy oe. Contact my as jy wil hee, ek moet jou help om vry te kom en weer voluit te leef, vry van vet en gespot. Whatsapp my by 011-385-3911. 081-385-3911 of stuur vir my e-post na kathielau191 at gmail.com kathielau191 at gmail.com